de barrio, vuelta a toz y Gertadik oña en saioen ja 5aren e, saioa. Eh, gaur azkenengo iruzoin finalak konttako baguz bigarren fase osorik. Aupa Barkas. Aupa Iber. Aupa Markel. Aupa Markel. E, bai, e, hori da azkenengo iruzoin finalak eta orduan ja erabagitu dau zeintzuk konttako dabien e, Iruinean, Nafarroarenan. Zer lan ikusi zuen semifinala zuz ente ante jo sinfinaronak entzunbez eh entzun e, Bayonako entzunaren eh isen chambairen eta bilbon e, Bayonako itzuleritu gabon da postu dituzko nereatik amorrijon sustaie diriazu ez naz anocheto es es es amorrijon eta bilbon eta bilbon ametzek Mandiluze puntu gatera Nindu izan final oso nagi dut joa bez Konsa asko guen ikizorretako baina Maile batzik guen Zortzi zartu guen final guen Bueno, Maialen eta besti zaspi Maialen goberatu dugun Bela bela bela korabela hor? Txapel zume izan dut Eta zaspi Eta boro, atri gertu dira, julio soto bat, eta bizkarra bat, oian eguaran bat, joan eurria bat Bartzman beha oso ondoin jabienak Bai, finalak Gero, beti jo, tintxinua eh, esperantzia zer dagoan, zer eh, Zure uste zer, gero publiko diferente da joan baionan eta biluan Biluan, eh, ire miletan piko persona batzik jaren, baionan... Baina, baina, ez? Baina, Ai. baina, baina... baina, baina, baina, baina, baina, baina e, Uztot, txabeta honbat duela eta horren eh, adieraz arriba entzuten entzulten dugu zenbertzuek, ez? Hori da eta garbi bertsaldisa bakarreko behutsu eguz. Eh hasiko gara hain zuzen be Amorrizotik. Eh bertan kantatu bien Alaia Martinak eta Bizkarrako Joan Edualanek onintzen baitak Agin Laburuk eta Milen Artetzek eh horretan geratu san selkapena. Eh zelan ikusten du un zeuk saioa Barkaz. E, Gusto bete, alaia bueno, bere neuz jenez, alaia dabil usteote maila oso altuen, e, notzideako txapeletarako daudela prest eta da fin, e, oso konzentrote. Bizka ikusi nabenean, duengo baino goto e, ofiziotan. Ofiziotan hori da. Eta nire uste dut duengo nabatu jaren gambarakuen, uh -huh. gait jepe diferentizien eta normalan. E, Zeraz, ambar puntura geratua e, finaletik? Ez ez, hilu. Bizka irure gaitu da, parkatu, irure, hori da, lehen aukazan amar Bizka eta julio puntu ardire, gaitu da, julio sotan gandik puntu ardire gaitu da, julio gaitu da, biti ardire Hau da, eh, gero, agin bai, usteot estu bintzela amuridan, estu txu? Bai, hori horrein txapelketan nik uste estu Onintzak, eh, usteot elizun berdo baino eh, bastanta zebi obiebela, beretik antara ben uh -huh. Miren hartetxe bai guzen, itxitsua omote, nu? Bai, azkenean aukera badik egotien nustak itx... Bai... Eta oianegorane poto de hoyan. Eta herjuako finala. Seguramente Joanen barone poto de España vengo o finala de kaltian, baina bai. Holanda, eh? Bueno, bueno, e, dugu eh bakargakoen susen oianana. Eh esta resa poto batean oztien, puntu bantesunetan, e, bakargako bati ekitea eta nire utzez segolako bakarkakoe eia ben. Entzun daigun oiana igaran. Gaur arte ez ezara ausartu, orain erantzun egin duzu. Bizi osoan izan naiz, nire senarraren maizter. Beɾe de ti beɾe musikara Danza tu bi ester senti az mugak eldu bearkuzu la laster Be Zuela laster, erdi beldur, erdi asper. Etxe kolanak egiten, nau alper. Eretzat bizin naiz baina, zer daukat berari esker, gaur beste behin entzun diot, niga beetzara ezer, niga beetzara daukat berari eske ta bernatik eldudata liskarazen ikuski sun marmarka gerturatzen zait ta guztia tonu aizun bere kiko amorrua nere bizkar jarri naizun, nere bizkar jarri. Izun, eta mespretsua isun Beti gorde eta koitzak gaur nahi dizkizut erantzun zenik mantendu zaitutzu eta ez dakit dakizun. Hormak zuk pagatuaren etxe bat nik eman etxe bat nik eman eta ez dakit dakizun Esan eta hor maertza Bi urtudut nere gotor Axerrean asibaita Eta kenuzera xokor Asieran izan Gizon goxo bezain jator Gizon goxo bezain jator Horain ze auskor dudakor Gaur nuga bat puskatu dut Ta uzde zala berak or. Bizi bat daukat nere zain, eta frogatzeeran sugabe Zugabe ez dakit baina, zugabe bana izela nor, zugabe bana izela eta frogatzeeran Bai, e, egon gara komentetan puntu lagurrek e, Pentsadan dauzen lena O da maierioz horik edo zer e, Ez, eh, ni komentan izin dut Hora e, maieran dauz puntu bideko ez Lusiek, baina gero eiten dau Azkenekue barriro errepikatu Eta azken daurrekuen azkeneko zatitze Bota e, Baliteke hori itana Pentsatu egitea lendik Baina hosti, biharra da eta ze ondo Lotu dauzen danak Baio, baina gero temporari, bueno, temporalki baitgez fanyam bez sa venteada tan eta. Nik entzututan ondo hasi, entzututan berzu gustitan dan eta ondo jo. Uh -huh. Bai, eta harrigar, mm, bon, arrigar eh, eh, bueno, arrigarpenidea, eh Oiana que bueno, al final en ese cantetie gustaduko jakue, Joanes entzutia da Iruña, baina baina bena, peni izango da eh Emoduatzako estakio e, e, iruitzate txapelketa emotze labeste beste beste brillo moduko bat, berrijo propio joadinote, eztiote beste beste, beste narro baina dauden, niña. Naikoberesitze eta artean da hau. Eta, eta eta jaian no? kantakeria, biak ikus puntua, eh? ikuskeria, eh? joanaberzetan ondoren, joan da askenekortitan segunuko egorun sinioela. Bai, bai. Bizkai euskipuskal go finaletik goants. E, pena bat Poto bat, baina gano que baina Ainsu zenbait, konteko ez dut, datu e, potuena eh, Zai horretan puntu entro eta puntu izen batu zabezen Hei zen zen alaia, asko da, bigarren izen zen Oianabera, laro geta Eta potu egaz eh, Abai, hori bai, izo jakin diguzi Bapentzau, eta eta ez da e, Publikuak esparadu entzun e, Ez da potu bat e, o, ua, Fiskate txarragoa eta aukerragoa Baizik, eta dena eta dena Eta dena, bizek zentzu hibu helien Garbi-garbi zezan potu Horben, e, bapentzau nore arte e, Bizan hori e, puntua, zinio puntua entzunetan Egi zidak krestunak dela e, Albozu zentzun entzun bertxapunta eusen Oztote de horre dela Eta, eta hoxe E, Amurrisakuek, e, atzen nitsi ge, ningu guzalto, e, Bayonara. Bayonara, e, pasauza, nik ustot, ba, bizkait jar bat ege ueroko leuken, ba, gauza bat, e, nereak irazizagela zailue, bizkaitko txapeltutek irazizagela zailue, eta zelan ganera. E, sustrai bat e, aurretik, pasauzan. Zau oso gona izatezen, Bayonako, eh? Bauen hori tenzinue, bauen hori Ez zera eh, zer jumbozien eh, iruneko eta gero, eta bueno, nerea aurreko aldeneko agurri argitxia eh, ados Ado da dira lehia Azierako agurro hori Entzunxue, azierako agurro bezue Nerea ibarzaren azierako agurre Izaren hautsa doinuen eh, Bizitzan behin pasatzen bada zerutik jaleia Direktako parkatu nirektako berandu bada 2000 eta 2006, azena, entzuxu, Bai, eta da horre erakutzea ban, dana emoteko presto da eta dana emoa ben. Bertan, kantado bian, nire hasgain, nireak irasabentzailo, e, sustraiko lirak beinat gaztelun mendik, julio agirrek eta inont martikorenak. Ez da herresa, saio honetan, hiru e, fi, e, finalista egonda, e, danek egoi ukitxia puntua zinago zoaltu, eh? E, claro, nire kordu dianukenez, jostraz, inbeste ixen eta inbeste finanista danak ezta behingo heukinko puntua sinaltua eta pasea eusena nintzen behu, ba, sustraiko lindak zion sortzi, asko dala, baina bueno, gitzitzu hau e, baina zion da berro gata emasei, dala saspirunen bueltan ibilti, baina bueno, gitzitzu hau eta askean nien, orkuntza Julio Bera P zion da berro gata juta erdi bueno, egon zien gauza gatzugor Baskienen nereai lagundotzenak, eh, saioa berairabasten. Nereai lagundutzen ber saio pizek. Bai, bai, bai, argi da, argi dago. Argira dago, osea, berak dira saio mere ba, ba, ba, ba, <laughs> gaitik. Ez, ez, beste gaitik. Baina, baina bueno, hau da, eh, kasu honetan ez ala eh nerea izen, norbait galtetu Irunen pasosan moduen, eh? Zainbeste izen handi eta eta norbait saltu beruntza, ba, besalto hoietan bera berju kausan. Ba, kasu honetan berak irabazia ben eta bestiek norbait gaitu sin atzera Hain zuzen bentzungo dugu, lehen da biziko bizelkatuen e, ofizio bat, sortzeko nagusi zen Esan biberda, e, bigarren frase honetan, amarrako txiki hasten azten zabebezela saiuak, amarrako txiki izan azte izan berda kriminala, e, nik, nik ez da sekulazi, baina izan berda kriminala. Egon bizala ya, ja, lehenoko minututik, ja berotute. Horrek eskatzen dugu, konzintasinio ya... Aber, konzintasinio beti iruten da, lehena no? baina sortziko hondi bat tenetiek, eh, amar sortziko silabak gugitie, ba, bueno, beti... E, Betelan gehi hau erresare abantzuella de cosu, eh amaniko txikitik barki 7 6 2 zela e, Ba, bueno, e, bai bai, e, arronda honetan ja ba, makina batzuk eh da. Be? Ez gure gure modukek. Ordua entzunagun 8ko e, andian Beñat Gaztelumendi ta Nereibartza arteko ofizisia. Beñatetan nerea se askako ikasleak zarete. Azken urtea duzuel liceoan. Azterketak euskaraz egiteko trabak egonarren borrokan segitzen duzue. Bedese askan ibiligara, gara. Naikoa modu lasayan baina Frantzia ainda itzia. Sarri hizkuntzaren gaian Beste ikasi behar omen genuken garaian, hemen gabiltza elduago eilezioak eman nahia. Eta bordelen egokitu da Isiltasuna austea, Frantziak nahi du gure hizkuntza Paperetik erauzea Ai, baina zer den baikorrak izan ta tristuran ez jaustea, garaipen bat da hainbeste urtez borroka bati eustea. Bai bordeletik esaten dute, sarri nola aritugu. Frantziak bere guraso keri papera aixa hartu du. Hain beste urte borroka baten eta berdin di Zapalkuntzak zer esan nahi duen, Eberki ikasi duen. Behintzat brebeta, erdi euskaraz, Genuena ezagutu. Gerorazati zati, oiek erauzi, ta frantzia dago mutu. Eskutatzen da, ormen atzean, isiltasunta eskutu. Nahi duenean askatzen baitu, nahi duenean estutu. Baina esttutzeta askatze soez, ez gara haie aseko. Zenbat borroka egin ditugun onino allegatzeko, Periferian elkartzen gara ez garenak ardatzeko? Beste leku batera ikidugu mundura begiratzeko Begiraba bat geure geurea jarriaz mundu erbira Eta Euskarak eduki bezan mundu horretan kabida. Hora inbertxua ia ondare inmaterial datira, baina hortarako balia bide materialak behar dira. Ba, txerdona fizizo bat, Bi, bide barren edo jutio bizek eta, eta beratza izetia? Ba, elkarlanien ez, bakotzak bestien idegiri, beste bat gehiuz, beste bat gehiuz, tak lagundu, ati ezo baldu, eta e, gaur eguneko gai bat, e, Euskeriez, Eazka, Frantzia eta gauza edarra sartu da esor, azkeneko bertzue nire ana, Ese, justo bertxolaritziak ondarin material bihurtu da, baina horretarako balia bide material laberdi da, ez? E, ni, lego, piloa guztiaten. Bai, e, ganera hori, mm, erreferentzia asko, be, egualdeko bertsolari bi, hori normalian, kompete komento bizitzen da, ez? Igual gehi zaukoztainak uela gure, guri erreferentziak lortze parraldekuenak eta, baina perfecto sartu daus horren ereak pentsan dot oso ondo ikese jego en silla Jaquin llevaba on anda las ayu bai gehiago, hori bai hori begia da agitz azkenik ja gu hegoaldi misiarenok hegoaldi dekontró eta iparraldeko sak ezagutzen duzu baina oso ganetik iparraldeko bertzarari ze hegoaldi nasko biltenia bai bertzar eta asko gaitak dutagitz egurtasku gurtasku Bai, era bat adotuz Hortokritika bat egin daigun Bai, bai, bai, oso, oso adotuz Kalerritzen dana nala <laughs> bai, bai, bai, bai, hori da, hori da. E, bueno, kontu, -kontu e kontu Zai honek asko astuatu eban Zailkapena e, Amurriz dugu bai Oian beruntzunzan zan, aitorriz karra gorut e, Aldiz Nereak pixkat dana Astuatu eban e, Jarru jarrizan zan ja I6 finalin seguru Eta beste E, Bertola Arille Julio Soto Julio Soto eze pasau zen? Bapunto señoneko onaukia bela eta, eta irugarren zailuen ametsi eta joan ezi egin arazo egin horrek orduen bilbora gatoz aurreko aztera edo, bueno, juntzan e, zapatura irun mil eze lagun e, nip entzan dut joan ezo ongo zara e, hola entzartu esan da, hola e, kakapraketan e, normalan moduen eh final bateko e, uste jotatzen. Usteut gero mera pesabela, lotu txisela kanbar arte eta note honti jakon. Eta kanbaran eskerakia dela, bezetan kanmo geratuko izan. Horria, bai. Batu bai, bai. esangoen, merecian kanpo. Kampun... Bueno, orreskalatu. Orain bera final, Oria, eh, estu... Eh, estu... da finala. Be. Horria, oin ez dago hori labida. Oin ez dago esango hori. Eh, punto ardia txikeratuan aurrien, punto ero bi gaitik ero hiru gaitik barren ja, eh, berak elisonon itzulesko joen, Bilboko ezain beste, baina sosarrengo hauen, txe, punto ketarabes. Bai. Oso agos. Eh, bueno, comento que gobilu nagosela kantetan e, eta orden honetan geatu ziren baita be. Eh, Amatxarsailuz, eh Aitor Mendiluze, Jon Neuria, Joan esilarregi, Maialen Artzaizuz eta Saio Alkaiza, eh asko asko ardituzen be bai Saioaren e, posizioa igotik saioen. Eh ni pegi esan ikusten hemen laugarren Ezin Esin jo zuet eh orolakorik izan se danenaben entzunde. Ba, berolako du fallo dugun dut. Bai, bai. Nalgupestogu egize da ole. Eh, 3600 lagun, kristoan ambiente onzan eta egizezan nik ametz ikusi nabantorioanegarazin ikusi na moduen, beste txispa bategaz, ikusi na men osentzu berak esaten zaio moduen txapelketi hamen meitzen san moduen edo pentsatzen dut horregazetor e, junzala. Eta dakutzieban eban ba, gozes dauela eta eta ni beteut birrillo hori Ikusiakola, e, atzatik ibilitzen aitor, e, oso gertu, aufizizidan asko aportetan, asko, asko, asko, e, Ai, eta me bakatak menetan. Koreri pastaiak en... ona da, ez teko lagikuel, oda, ez teko go golpe brilante-brilanterik, baina bertzuk gero irakurten mozuz, bai, tiri, terribliak, terribliak, idatzi txabalegos moduen kantian dau, zekaro, baina, ez e, uentzuen zabe izin zine moten dau, peste es, saldi da molde, baina gero hartzen mozuz, zelendozu, Oa, benia. Borren bat. batzuen gehiago burdietako zurengo bilarraren gehiago. Aitorrek. Ba, biluan sain bilarraren beste nesta bertsojai osoa. No he visto la pillada en beste. Bakargakatu, bakargakuen. Eh, ze ongi intzungo da guzbi bertsoaldein susen badu aitorna da beste amaitzena. Eh? aitorrek esan gusti eh, asmatu erantzuten gaize Nik gustot orokorren zeitik bate bakarre erantzuzabela orain ganoraz eta ondo. Igual maiaranek Bai, baina jonek erantzun zabe nazko, eta bete-betien, enbintzet. Gamalakuen, e, bai hori. E, eta baina aitorrek ofizizotan eta puntu erantzunetan ikara harri inzaben. Eta honi entzun golo guen zuzen be orde nien. E, aitor mendeluzen puntu erantzunek eta amets arzailuzen bakarkakue. Entzun da Eta hause lehen puntua aitor. Betiko rika eta presa kakabiltza Denera iristea dela kobaldintza Erlojuaren mende arna samurritza A esko hartetik joaten ari da bizitza. Bigarrena orain. Zertarako hartu nahi zenuket denbora. Ez zan da egoteko begiratzen gora, Ez joan beharrik izan presaka inora, Igual jubilatzea oise izango. kanbarako gai amets. Kanporatu egin zintuzten, bizitza erabat aldatu zaizu. Haurtzaro osoan zehar, Izer dituta lertzehar, Futbolan uen neurehar, Izer argatik nago hain mehar gure erriko futbol zelaia zen erdi lokatz tabelar nik banekien barcelonatik ez nituela deitzear maiz entzunuen Itxarra aizta, egin beharko duk negar, plazera hartzeko bezain on nintzen, ta enuen gehiago behar, ta enuen gehiago behar. E nintzen oro itzen mesiz, Josia nintzen esiz, Neure murazta agabeziz, O hartuz nintzen esiz. Ta e nintzen bizi inoiz izango, E nintzen Makala nintzen, baldarra nintzen, dena aitaren erentziz. Naizta askotan galtzen genuen, tabatzutan diferentziz. Bozik nen torren txokolatesko bokadilo bat irentziz. Bokadio bat irentzi. Beti miresten da goia Andagonada eroia Bere briluta erdoia, pasazen nere bagoia. Nere galtza motx, nire galtzerli, eta nere espaloia. Garitan oren nikizar bat, bi doidoia. Naiz kanporatu ninduten eta anbukatu zen leoia, nik bizitzarian katartetik pasatzen diot baloia, pasatzen diot baloia. Bertxolaritxapelketan agusia 2008a 20. di. 20. Abenduaren hemenzortzian igineko nazarroarenan finala. Aitor mendiluze, Alaia Martin, Ametxatza Luz, Beniat Gaztelu mendil, Joanes Ingarregin, Maialen Ujamio, Merea Ibertzabal eta Zustraiko lina. Goizeko saio amaiketan eta ratxelekoa bostetan, aten irekiera bederatzietan. Informazioa bertxozale.eu. Laixiar urratiaren laguntzarekin. Ba... Laixiar laguntzarekin. Ojo, eh? Bai, bai... Eh, la Gonzalo e... Bebiko, eselako 5 bertso zen. Bai, eh, eh esaten zetan. Korren punturatzunek utzelak. oso nagia, incredibleak. Eskug... Bueno, Betisen beti da, Betisen arte joate saigu bizitza bai. eta jubilatzea hori izango da terribli izan diet. Bai, bai, bai, da fine bai. e, puntetan zuten. Eta, eta ere izango zuet ez arrasa. Se le neoku, bueno, eh, Beti korrika gabiltza, ez? Ba, bai. Estan, eh, baina bigarnak Zertarako hartuko zenuketan pora Hau da, ezanen bizu zertarako Bai, aporto eme Eta itorrek ezaren da Ez eta begirazeko kora Prisarekin ez joateko inora Da gero ezaren da Eta jubilazioa hori izango da uh -huh. Se, claro, esaten zetarako, Ba, sekaro Espoizu ezaten zertarako Badue bertu Baina oso oso oso nak puntu rentzun. Bai, oro korrin eh, Danak izan ziren onak, eh Baina hau berezik Eta itorna bere onak honak izan ziren. Eta gero bakargako hori dator. Eh, mm, egieta gaize osorik ez dago lerantzuten, hau da, bai bodabe eta lehori aipatzerakoen argi da nonego eta dabien, lesamatek eta dabiela, baina ez da e, norabe zigusten ikusten datu jakonik bizitzie. Eh, edo bueno, ez dago kontu eta erabata datu bizitzie. Alan dabe, Bigarren bertzo hori e, nire inguruen egoesanak ni gas flipoengoa da, e, baina eske, honitzen lehogoko 4 puntuek Niko, parkatu behin egiru bertzuek direk terribliek. E, Zeran edut nozen bertzuek, zer errima, egitze da, bigarrena, izienak atzartzen dago, enitzena korodatzen mesiz, eta ez tekin eta eragotan dut, e, baldarra nintzen, edena aitaren erentziz, galtzen genuen diferentziz, Maim. baina azkena da terribliek, baina nipozik nengoen bokadile bat irentziz. E, hori, pentsau behin, e, pentsau behin, sai ni osso ni eta azkeneko bertzu e, bai, bai. eh hau da futbol amaitza baina hankat ankatar ditxerzut zer baloia, bai hoe hau bai, da futbolista da... la bizitzia eh hor gustu diskusoetiko bate bat badawela bola koñartu dauen eh ez bai buruz ez da nagur da eliteko futbolariek egiten egiten da Amets bera futboliste izan dela beti. Olera, beti oso futbol beti, salia. Ki futbol salia eta futbol hijo la suizdoena bai, elgetzio mai endaian, eh, e, kiposkotan jolasdu, amateur moduen, baina asko gustieko. Eta baina beste ikus hori ez, eta iruz ez bertzu go sonatie. Gero, beti uh -huh. ez da, Ametsak ainerresekin da bertzuetan. Mhm. Emoten dauela, ez bertzu batzu no motmo galdu izan ala da. Ezagik, Astilutxu kontuko luke es, ni sai, Microfurundo o astirotxua. Gozatu ertu. Gozatu, baina ain, ain tranquillo verano. Bueno, tranqui, parcato, tranquilos hahongo. Vera berarotegi, Baina, Meña, kuándo te gain tranquillo suso. Barra malu, nin pin pam pam pam pam. Ta, se en 10. Años hicimos eso, baina bertzuoki oso onak. Garo su ese su gaiena, erantzunes, erantzun, betiko hor gauzo. Bai. Baia ez dizu, da botan induten eh abdu abogados en baina baina bizitza aldatu. Eh, gain zuzen bi azkena da punta berra berak zeuden da Plazerrate jokatza dela eta botea dela orden bizitzia aldatu tiako. Ola pentsautea, eh. Ezagik. Eh, bueno, Plazerrate jokatza be baina bota dabi, o da, bai, bizitzia aldatu tiako, eh, Berari galdetu kontzia. Bai, horia, berari galdetu kontzia da dago laster hasta Ibarru eh es barca de ternaztien amarragun barro Iruñanengora ¿Eh? Marken. Ahí está. <ríe> Iluñanaba ainda, eh. Vai, eh ane ongora. Ane ongora. <risa> Haneo goara, gara, gara, gara, gara, gara, gara, gara, gara, gara, gara, gara, Ba, lauleko gara, gara. Igual emiko dago laiziare txapelketa. Eta bertetan nazi eta gara noko da dagoen txartuen, eta orduen duen, lehenengo laurek, azkeneengo laurek, o laurek, segun ordena. Ba, finala. Arri dauen ara oso, bilbonbe oso saio ona, gontzela eta... Nik uste, diru oso puntu honen ariago gara dara metz el punto en el cuadro a Itor Bueno, lo corren bueno, el duro, de, el duro, de, el duro de, o sea Uriah, a, onda, Alaya, la guiñe exorotza, no lo da ves Mayalen, imaginaos esto que se dan en el mundo Hoy, ahora se lanzan a la cara Mayalen a ver Esta bola que te ha hecho un chapéreo O es que tengo a internet en tope Esta bola que te ha hecho un chapéreo Este es un E, Le lemo gosei 7 finala. Le lemo sei 7 zuk ez dakizu bai, badakizu zelantzeu zen bertzoan baina gero txapelketik asko aldatzen dau plasatik. Bai, eta asko komentetan dena azkenien chapeldune haietan danak e, jotzen da eta karo, berotzeko bidero zigo el pare bat ofizio, baina jaiko irder joñatzu. Vai, bueno. Eta la beste goi wuela balantos egin Bai, kusiku Bai, hori kusiku eta analizauku susen nina Zagida, torren asien besi saio da temiun, fina previ ya, fina ganangu Asi que... Orduan Bai, comento kogus finalista, keta clave, keta barra, eta lo que sea Orduan, eh, bichartien, ba, bueno Onarte gaur kuek Oñanen bos garran programa eh, Lastar doxena erdia jungu gara, torren asien Eta saspi garran agas bukatu kodogususen nekuaz Orduan... Ni que cosechoa, segunen eh, oke que... Ez dakit jaukire dugu zumea da bertzulario aldizkatu zen joan mehagirik edo bizitzik dugu zegoa kronika bat. Elorantazkoa. Ida kurreizue. Emenen dutzi da duene enteiztie. Einen otzen nik enteiztie eta hori du mekoteta bezan. Bera bizitzeko baina bueno, oin idatzi berak idatzi dute. Ida kurreizue. Ida me dezi dauta. Bueno, va bestegi ezbi departatik, la Terra nesta nengo garat finala analisetan, Eskerrik asko Barkas. Eskerrik asko Igor, Eskerrik asko Mikel. Eskerrik asko Mikel. Eta suoida Eskerrik asko, bai, eta Terra nesta. Suo garrodon. Alduichi ta sokar no mundili.